Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa s-salamu ala të simen këthira. Allahun Gjela Jalalu e fali ndëlojmë, vetëm për etin dhimë dhe fali e kërkojmë, ne edhe sot dhjemi në këtë ditë bëkuar, ditë gjemaja, dhe dhe të të vajdojmë sot në një thënja, shumë dhe me thënë se të thejëllë të rëndësishnën për neve, që na vijen nga një njëri madhë me peshë, e që për të kan ardhë edhe lavdë edhe vlerat shumëta edhe në hadithet për i gamberit, sallallahu aleyhu sallam, e që ja unë e kaluar kemi folur pak për biografiën dhe për jetën e ti. Othmanin, radiallahu ta'ala, anu në këjë buri madhë, këjë njëri i devatë shumë, kërra si ka lënë në të shqimi, vejë për të mëdhaja, ka lënë në të shqimi, suksese me vërtet të vërtetë mahnitëse, ajna ka linë të rëzhgjimi edhe fjallë të menë që ratë urta, që për mesyre mund të uvzohëm edhe të kuptojme edhe më drejtë edhe më mirë, fjallën e Zotë Gjellë Gjellaluhu. Në një thënje të shkurëtër, ka thënë Othmanje, radhjallahu ta'alanhu, për të ishin zemra tona të pasë tërta sa duhet, nuk do të ngopëshin nga fjallë të Allahët. Dëmonë, njëri ju pëtë ishtë në gjendje të mirë, të shëndoshtë besimit të ti. Aj, pa dëshimëse, do të ishte në lidhjit të ngusht me libet të Allahët. Nuk do të ngopëj nga fjallë të Allahët. Asë njëherë nuk do të i kishtë të mjaftush me fjallë të Allahët. Qoftë me i dëgju, qoftë me i ledzu, qoftë me mësup e ty në e kështë më rapë. Të nërua dhe zër, këto i kemi dy qërqe shumë madhore në këtë fjallë të Othmanë të rdjelani. E para ka të bëjmë raportin tonë me Libri në Allah, Gjelle Gjelaluhu, dhe e dyta ka të bëjmë gjendjen tonë të brendshme shpirtnore të zemrës e që duhet tjetë kujdesi o një madhë kërshi zemrës tonë. Kërë thotë ëthmanë e rrëdja lanë hu, si kur të ishtë i zamërë atona të pasrë ta si duhet, qëka në nënkupton kjo? Kjo nënkupton në dy qërat të nërëllëzër. E para se kjo zamër mund të njëloset, mund të ndytet. Apo, nga se pas e i pëthot po me qenë të pasrë, asë dohet i bje që, ka mundësit të njëloset. Qëka njëlos zemërën e njërit, Mjë dhe që pasërtija është nga kërkeset në madhore në islam. Ka thënë pejgamberi s.s. atë të huru shatërë iman. Pasërtija është gjysme imanit. E pëse nuk është kërët imanit? Për gjysme. Përshë është gjysme e të drështë zbatimi, praktika. Për në gjysme e imanit që ku shtëzohet në bëzën e saj praktike a fesështë pasërtia. Pasërtia dhe trupit, edhe teshës, edhe gjuhës, edhe mendjes, edhe zemrës, krejkë të jenë pasërtit që duhet njëri më pasë kujdes. Andaj, sot dhe gjujmë njerës që thonë e kam zemrën e pasër, dhe për këtë sirë një shambullë vëtëm konkret, cële është argumente që ki e ki zemrën e pasër, nuk i bëja së kujtë keqë. Kjo apo që është e mirë, mirë po është e pra mjaftuushme. Nga se ajetë që ka e njëllos e zamrën të në të nërruzë vëzër, janë shumë vepra. Që ka e njëllos dhe branshme në tonë, zilija. Zilija, përshamë në kunjeri, nuk ka pas tërtit mjaftuushme të branshme, që ta pranan begatin që e ka tjetëri. Ska mundësirën, dikosh është i begatun, dikush ka rritë në sukses, dikush ka një të mirë, dhe tash kë, ka shri kësaj, nuk një të rahatë. Dhe kë para hati shkon duko ushtu, diri sa qaj tjetëri e humë begatin. Me bo me hub qaj jetë begatin, mësme pas mo, këj buhet rahatë. Kë nuk është e pasërtisë, kë është e një losis më dotisë. Përndaj, përkëmveri s.a.s në ka tregë vritë nga zilia, nëse mëkati i parë që është bë, është zilia. Edhe shëjtane, i apatë zilikuna, ademi të lësan. Po edhe bitë ademi të vlau që e vrau vlau në ti, i është nga zilia. Pse këti ju bo kabull, ve pra mu së mu bo kabull? Po mërë qëka të ka fajkë që këti ju ka pranur? Të këshyre vetën tonë. Nëndaj njeri, në dronë dhe duhet jetë zemër gjonë, zemër pasër, kur të një mirë për di kanë, kur të një që di kështë i ka për të mirë, ka rritë sukses e njëtë, ka rahatin një shpizvet, duhet nuk zuhet, hamë në dola shëqër, veç edhe shënë kohën të në kur, dhe më thonë, lajme të mira nuk dëgjujmë shumë shpeshë, fa të kësishë që jemi të vëshuar nga lajme jotë mira, dhe më thonë, që përha për televizionin kronike e zezër zhbogati dominuse në lajmet e ditës. Po edhe një të përdeshme, onë filoni së qëtë me filonin, valla filoni që da për i gruës vetë, valla filoni në djali e kështë më ratë. Andaj, në dënjako njën lajme jo të mira, me talë lajme mirë që ka rëspekt dikune, ka dëshni dikune, dikune dhe të më gëzushon, për jo me e pritëme, Në fjalë para ati është shpirtnore. Edhe nuk bua të radhë desh sa gjallë që, që njëri realisht nuk e gërzhët begatin. Kjo është smundje. Kjo është smundje. E po në prani të kësaj smundje dhe kësaj njollosë shpirtnore, është e pamundshme njëri të mos kënaqsh me Kur'anin. Ngaçi duhet më pastru vetën. Përkëta si tha Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, sikur të kishin pas namazit e pas la mjaftushëm, nuk do të ngro për shifën e kafllit Allahut nga, nga smunjët e zamrës, ju në kuptim kardiologjik, s'po flasë si mjek, po nga smunjët e zamrës në kuptim të karakterit e njerët, brendisë e njerët, asoj anës shpirtnorit njerët, nga ato që e njëllosin, dhe është ozilia, është edhe lakmija, ku njeri, kurës është të kënaqëm, gjithë mund, lakmën, lakmën, Dhe në këtë lakmi, a i gjithë mund ankohet. I ka e pëllohë mirësi, i ka e pëllohë begati, si kur që kemi thonë disë herë, asë kush në dunion që ka orë, kejtë dunion se ka pasë. Gjithë i ka mundi që ka. Në në këtu së është ven i kompletimit. Këtu në këtë ven kën i pëllëtsuot komplet. Ma dje, edhe në momenti kër nështë ta kompletuot, po thëmë relativisht, pjesërësht, i vjen dekë. Do të mos atë kompletim seksion. Dënja është ashtu ndonjë. Ai që e kërkon dënjon me kreç ka kontë, vuan. Asnjë begati seksion që e ka nuk e gzon. Pse? Me ja, zot më i du i dukesh teksa pas ato isha kënaqsh më mirë aftë. E duke i lyp gjithmonë ato tjetër që teksa pas teksa pas, nuk e nikna science ose që i ka aftë. Kjo është mundje. Kjo është mundje. Ne kënaqje më çeki Këna që ma që e ke, shuze që e ke, pastaj në mënyrë të dinitetshme, në mënyrë të matur njërzore, kërkoj e shtimin, pa problem, mirë po, jo me lakni, jo me pangopsi, por ma arsye. Besimtari në gjdove përmë të ti ka arsye. Edim se përvën këtë mua. Edhe në shtim të pasuris, ka arsye. Asni besimtari nuk e kërkoj në shtimin e pasuris, apo autoritetit, për të mburë për atjere, për të garu me tjerët, këm ma shumë e ma tepër. Jo, për ka arsyja, për shambull e kërkën shtimin e pasuris, për të garantu vete dhe fëmive ti një mirëqenje pak ma solide, pak ma të mirë, për më ujtë me ndihmu ma tepër. Që ka një pegamberin, sa dhe asumë që ta kam sërë të ndërdozëm. Një ditë pegamberin së asumë shokëve ti, për jë thëtë një fjallë që ta korsë shimësu me n Ata nuk ishë nësu me dhegjur ashtu pejgamberin sallallahu alai sallam. Ishte fjale pazakon shme. Qfar tha pejgamberi sallallahu alai sallam? Tha, kisha pas dëshir, këto dy luginë, eshi dy luginët në moja, kisha pas dëshir, këto dy luginët i kisha pas të mbu shura pasuri. Pejgamberi sallam ka pas ofert nga Allah, se ka pranu, ka dhashme kone në robja Allahot që jetën mes në njëzve etaj sepoj lakmën personin sa afalu bi haka dhe haka don te madur etjoj pasai kshut e, po e, e kshut çka me bien kshut tek kshut nuk tha kshut tek kshut apo po tash pandoj me tjer ti ndihmoi qe mos ket njer i per vulten dunja qe nuk arrin te aj ndihma ja po por kshuto po me dori ka dëshirë qe t shton gjithçka qe me te mund te me ndihmoi dikujt apo andej kët aspekt lakmia per ndihmu është regull, por lakmija për ta shtu, vetëm për arsujem, është smundje. Dhe dalim mes duje është i qartë. Pasën nga smundjet, e zamërës dhe, dhe dhe është sifatësia. Kër njeri, vuan që tjertë të lavdrujmë, e tjertë të përmendim, e të din që kjo është, ka një muhe, ka buhe, kësë më radhë, do nënë Aja pasërti e ti shpyrtënore, është e pëmjaftrushme që aje me i bo punë në fshihur a zi. No, nuk i bo të rahat zemre e smutë, deri sa so, një pësëmët kamere i angjizojnë dorën, ka japë fukar asë një ndihmë, përdo. Këtë problemë është këtë punë, ose për shambullë, qëfar dhe punë në tjetër, përdo. Ka qefë që të manë që që, që kena, e kena këtë fjallën dëbukur në gjuhën Shqipë, sy fëtsia për syrë për faqe, me pa po tjerë të koqef, me një tjerë për të koqef, me bovë kia me bunit mirë, ose me pas një sukses saktum, e tjerët nësë me ditë, bëgjë i para të botë, te e të dinë tjerë se, kjo pas ka boqë të topë, kjo s'mundje, kjo s'munje, pas taj për shambull, për tësia, për pun të mira, është e s'munjes, Në njëri përshamu dhe që jepë mundësia me buë një punët mirë. Letë e ko jepë mundësia, po pritanë. Ko përtaci me levizë, kënë këtë gjendje normalë, është mundjëm e shumë tjera. Pra ndaj, kërë tëtë othmoni e radiallavanu si kërë të kishën posë zamët e pasrëta, së në nënë këtë pasrëti, pasrëti nga zilia, nga lakmija, nga orrejtja, nga syfatsia, nga vetpëlqimi, vetenhojmi, si onë e që akumë arritë, që akumë bëoni, kurës këni bojo, e kësë mëramë. Andaj, ai njeri që mënanë se dënjoja ka fillu me ta, edhe dënjoja si të rrëthi, nga bimë e ka, kjo smuja është të dukë. Gjithë kështë ka bodhe qëka, dikutja ka letu me bo pak më shumata. Andaj, këto e në smundje, që duhet besimtar me pasru vetë në tjeve. Së kthjajë dytë, fort që dua të përmend të, të ndrojë zonë është se njeriu testohet vazhdimisht për pastërtinë e zemrës së tij. Prandaj Islami këto gjëra madhore, pastërtia e zemrës, devshmëria, besimi nuk i kalon në nivel të deklaratave njerëzore dhe pretendimeve, jo apo Nuk është që është me pretendim, që është që është me dëshmi. Për ndaj, kur themi në shahadeti, kushti elementari i islamit, një njënë me i në islam dhëtë me thonë, La ilaha illallah, Muhammedur Rasullullah. Në regull, si që që që kjo formullë, shahadeti, po shqipë që i bëja një themi dëshmia, që është që një dëshmia, që një dëshmia, Nuk, nuk e gjithë nukurë me thaunë, përshamullë, uh, uh, uh, ë ë ë ë ë ë ë, ë ë ë ë veq. Me thaunë, ja së nuk kanë thanja. Ashtë dëshmia. E që i bje se niri nuk duhet me aftohet me thanje, me deklarimit, por duhet me e dëshmunit me për dheshme. Një nga testet, një nga testet e rëndësyshme ashtë raporti me liber të latë. Përshamullë të të vëzmela, Në sinieri, sinieri për shemb, ë pretendon thot duhet më kon dordhënës, duhet më kon bujar këtu flet apo. Duhet më kon kështu, më kon kështu apo. Ndërsa familjarët e tij ankohen nga kooperata e tij. Skarrit më e kalua stes në shtëpisë vet apo. Qysh ja morëm na këto fjalë tinëri ato? Hë? Një Lenieri thot duhet më kon i but, e i mëshirëshëm, nësë familja ti halon në vaj nga rëgonsa ti. Ska rritë me kalu testin e butsis në shpit vetë. E qka të ima të utje? Apo? Apo, kjojë testa. Edhe testi e, do më thonë, i zemrës e pastor, testi e, ku loeshme një se besimit të nështë, që ishë i ti punë me fjallë zotit. Në nëmanë, su në të është dykujtë përshamullë, e kam filonin Shumë jarën e këmë, mikët mirë e këmë. E këmë që është ngahtë sa që, që e pesë mëjësë këna fuljë. Që është ku pëtë njëri këtu të të tja, i garët të po, a po, nërmën e nërmën e nërmën. Që është shëkët mirë e ki, e të ngushtë e ki, që e pesë mëjësë fëllë një mëzë vetë, po, vëllë. Ja. Dishkasë përshkërëp dishkas mirë, dishkasë dishkas të në reglë të po, Apo? e po mirë e Çfarë shënjie, çfarë mësiqe kemë me Librin e Allahut xhallahu xhallahu. Kur'anin me marrë belazu, me, me dëgjuar për të, ka edhe libra, ka Kur'an e përqym, ka ligjërota që komentojn fjalët e Allahut xhallahu xhallahu. Në formë të ndryshme. Njëri më informoi, vajdimësh më pas lidhje më fjalët e Allahut xhallahu xhallahu. Me marrë sa atje Kur'an ka cilësitë caktuara, Allah i lavdron dorëbot që thot, këta janë burra të mirë. Njëra tha di çet një fletë thoshë shtu po dogo kam me kon burr i mirë. Ati Allah vëtet për, burat likë, dhe konë, thur, praf, për konë, të burra të ligjë ato që çështos bën me kon. E thosh këtu prof, s'mdu kam me kon. Që kjo është raport me librin e Allahut. Mundosh me u bojë ç'sot Kurani, mu largu nga ç'fet Kurani e kështu me radhë. Problemi domo të jenë ka jo te kohas kena ku. Koha, Aste ti rat po jenë këta pasortia e zamrës. Spoku sipas konstatimit të Uthmanit radhiyallahu anhu i ka thonë sikur ti kishin pas zamr të pastërta nuk ishë i më ngopë nga fjallë të Allahot. Cëla është e ezzama që i ngopë nga fjallë të Allahot balë? Fjallë të Allahot janë të këndshme. Janë, janë, janë, janë, mehlem për varë, janë sërëm, janë knëtsi, janë burim i lumëturisë, se vinë nga kryuësi, nga i gjithdishme. Ndaj të, dohet t'i këthejmë i Koranët më teferë. Të shikojmë raportin tonë me të, ciliciti promovon Kurani dhe vlerat ti përvetsojmë verse që i lufton Kurani, ti luftojmë temat mëdhore që i ngrit Kurani, që duhet të jenë tema tjetërson, rreth tyre të sillemi. Këto janë ato që do të më pas në Kur'an. Për këtë e Kazmita, Allah, të kasmit Allah te bareku taala që, ti etojmë të ta përmirësojmë veten, të ta matim veten nëpër muslimetë ti. Allah na e pasur zëmrat tona, na në dërgoft Allahu zhilin e urrëtitën, e pangopsinë e qdo ves i këtë që nga pëngon drejt ngritjes, edhe i përmirësimit, edhe i pumët mira, Allah nga i largoft, e Allah nga mundësot që ta fëshizojmë dhe ta forcojmë raportin me liber në Allah Gjallahu Ala, e që, më dëvërtet, ta arrim në nivell të tilë që nuk ngopëm e. Nuk mund të ngopim nga fjallë të Allahu të baraka wa ta'ala. Kashme këtën e sotë, zotë i shpërbëlejëftë i ndëroftë, usallallahu ala muhammad, ala alihi usahbë, usallimit, usallimit